Lista 3. Între dreptate și dreptate Care sunt băieții buni? Asta vrea să știe întotdeauna, mai întâi de toate, orice european plin de intenții bune, orice european de stânga, orice european intelectual, orice european liberal. Care sunt ăia buni din film și care sunt ăia răi? Din acest punct de vedere, cu Vietnamul a fost simplu, vietnamezii sunt victimele, americanii erau ăia răi. Tot așa și cu apartheidul. Haidul, îți dădeai seama imediat că apartheidul e o crimă și este dreaptă lupta pentru drepturile civile, pentru eliberare și egalitate, pentru demnitatea umană. Încleștarea dintre colonialism și imperialism, pe de o parte, și victimele colonialismului și imperialismului, pe de altă parte, pare destul de limpede, îi poți deosebi pe cei buni de cei răi. Când ajungem la bazele conflictului israeliano-arab și mai ales la ale celui israeliano-palestinian, lucrurile nu sunt atât de simple. Și tare mă tem că nu vă voi da totul mură gură, zicând Iată, aceștia sunt îngerii, aceștia sunt diavolii, nu trebuie decât să îi sprijiniți pe îngeri și binele va învinge răul Conflictul israeliano palestinian nu e un western Nu e o luptă între bine și rău, ci o tragedie în cel mai vechi și precis sens al cuvântului O înclăștare între dreptate și dreptate O înclăștare între o revendicare foarte puternică, profundă și convingătoare Și alta foarte diferită, dar nu mai puțin convingătoare mai puțin puternică, mai puțin umană. Palestinienii sunt în Palestina pentru că Palestina este patria poporului palestinian, unica lor patrie. Așa cum Olanda este patria olandezilor sau Suedia, patria suedezilor. Evreii israelieni sunt în Israel pentru că nu există altă țară din lume pe care evreii ca popor să o poată numi patrie. Ca indivizi, da, însă nu ca popor, nu ca națiune palestinienii au încercat, călcându-și pe inimă, să trăiască în alte țări arabe. Au fost respinși, uneori chiar umiliți și persecutați de așa zisă a familiei arabă. Au fost făcuți să conștientizeze în cel mai dureros mod palestinianismul lor n-au fost acceptați de libanezi sau de sirieni, de egipteni sau de irachieni. Au fost iliți să învețe pe pielea lor că sunt palestinieni și că aceasta este singura țară căreia îi aparțin. Într-un fel ciudat, evreii și palestinienii au avut o experiență istorică destul de asemănătoare. Evreii au fost izgoniți din Europa. Părinții mei au fost izgoniți din Europa acum vreo 70 de ani, așa cum palestinienii au fost întâi izgoniți din Palestina și apoi din țările arabe sau aproape la fel. Când tata era copil în Polonia, străzile din Europa erau pline de grafiti. Evreilor, cărați-vă în Palestina! Sau chiar mai rău, jidani împuțiți, cărați-vă în Palestina! Când tata a mers din nou în Europa după 50 de ani, zidurile erau acoperite de noi grafiti. Evreilor, cărați-vă din Palestina! Oamenii din Europa îmi tot trimit invitații minunate să petrec un weekend idilic într-o stațiune splendidă împreună cu parteneri palestinieni, colegi palestinieni, omologi palestinieni ca să ne cunoaștem, să ne simpatizăm, să stăm la taclale la o cafea, așa încât să înțelegem că niciunul dintre noi nu are coarne și copite despicate și problema o să dispară. Aceasta se bazează pe ideea europeană sentimentală, largă răspândită, că orice conflict este, în esență, o simplă neînțelegere, o mică terapie de grup, un strop de consiliere matrimonială și toată lumea trăiește fericită până la adânci bătrâneți. Ei bine, mai întâi, iată o veste proastă pentru domniile voastre. Unele conflicte sunt foarte reale, sunt mult mai grave decât o simplă neînțelegere. Acum iată și vestea senzațională. Nu există vreo neînțelegere esențială între arabii palestinieni și evrei izraelieni. Palestinienii vor țara pe care o numesc Palestina. Au motive foarte solide ca să o dorească. Evrei israelieni vor exact aceeași țară din exact aceleași motive, ceea ce asigură o înțelegere perfectă între cele două părți și o imensă tragedie. Răuri de cafea băute împreună nu ar putea șterge tragedia celor două popoare care revendică, și eu zic că pe drept, aceeași țărișoară, ca fiind singura lor patrie, din întreaga lume. Așa că e minunat băutul cafelei împreună. Și sunt cu totul de acord, mai ales dacă este cafea arăbească infinit mai bună decât cea israeliană. Dar băutul cafelei nu poate rezolva problema. Nu avem nevoie doar de o cafea și de o bună înțelegere. Ceea ce ne trebuie este un compromis dureros. În Europa, cuvântul compromis are o reputație proastă, mai ales printre tinerii idealiști, în ochii cărora compromisul este întotdeauna oportunism. Ceva necinstit, ceva lași și un semnal lipsei de integritate nu și în vocabularul meu. Pentru mine cuvântul compromis înseamnă viață, iar opusul compromisului nu este idealismul, nu este devoluția. Opusul compromisului este fanatismul și moartea. Avem nevoie de compromis. De compromis, nu de capitulare. Un compromis înseamnă că poporul palestinian nu va trebui niciodată să îngenuncheze și nici evrei israelieni. Voi prezenta natura acestui compromis, dar trebuie să vă spun de la început că el va fi foarte dureros pentru că ambele popoare și țara și ambele popoare evrei israelieni și arabii palestinieni au în această țară rădăcini istorice și sufletești la fel de adânci, chiar dacă diferite. Una dintre componentele acestei tragedii, unul dintre aspectele ei, oarecum ironice, este faptul că mulți evrei israelieni nu pricep cât de adâncă este legătura emoțională a palestinienilor cu acest pământ. Și mulți palestinieni nu reușesc să priceapă cât de adâncă este legătura emoțională a evreilor cu același pământ. Iar această înțelegere se instalează în mod dureros, ca un proces dureros pentru ambele națiuni. De ambele părți, este un drum pavat cu visuri spulberate, iluzii sfărâmate, nădejdi rănite, lozinci sfărăitoare din trecut. Am activat multă vreme în mișcarea israeliană, pace acum. De fapt, am militat pentru pacea Israel palestiniană, mult înainte de fondarea mișcării în 1978. În 1967, imediat după războiul de șase zile, am fost printre primii și foarte puținii Israelieni care au susținut ideea de a negocia viitorul teritoriilor Cisjordania și Gaza, nu cu Iordania sau cu Egiptul, ci cu conducerea palestiniană și da, cu OEP, care pe atunci nu accepta nici măcar să pronunțe cuvântul Israel. A fost o experiență ciudată. În acel moment a fost compromisă mișcarea. Dar trebuie să fie foarte clar că mișcarea israeliană pentru pace nu a fost sora geamănă a mișcărilor pacifiste europene sau americane din timpul războiului din Vietnam sau de după aceea. Nu credem că dacă Israelul se retrage din teritoriile ocupate, totul se va rezolva peste noapte. Nici nu avem convingerea simplistă că Israelul e este eroul negativ și, cu siguranță, nu este singurul erou negativ din povestea aceasta. Milităm pentru pace, dar nu neapărat pentru Palestina. Suntem foarte nemulțumiți de conducerea palestiniană. În ceea ce mă privește, sunt la fel de nemulțumit de conducerea palestiniană pe cât sunt de cea izraeliană. Și am să revin asupra acestui lucru mai încolo, dar contradicția dintre noi și unele mișcări pentru pace europene este mai profundă. Eu am fost pe front de două ori, prima dată ca rezervist într-o unitate de tankuri pe frontul egiptean, în Sinai, în 1967 și a doua oară pe frontul sirian, în războiul din 1973. A fost cea mai cumplită experiență din viața mea, însă nu mi-e rușine că am luptat în aceste două războaie. Nu sunt pacifist în sensul sentimental al cuvântului. Dacă aș simți din nou că există riscul real ca țara mea să fie ștearsă de pe fața pământului, iar poporul meu măcelărit, aș lupta din nou, deși sunt bătrân. Dar aș lupta doar în cazul unei chestiuni de viață și de moarte sau dacă aș crede că există cineva care încearcă să facă din mine sau din cel de alături un sclav. N-aș lupta niciodată, prefer să fiu aruncat în închisoare pentru cucerirea unor teritorii străine. N-aș lupta niciodată pentru un dormitor în plus al națiunii. N-aș lupta niciodată pentru locuri sfinte. N-aș lupta niciodată pentru așa zisele interese naționale, dar m-aș lupta și încă din răsputeri pentru viață și pentru libertate, pentru nimic altceva. Ei, asta ar putea crea o propastie între mine și pacifistul european obișnuit care susține că răul suprem din lume este războiul. În vocabularul meu, războiul este îngrozitor, dar cel mai mare rău nu el este, ci agresiunea. Dacă în 1939 întreaga lume, în afară de Germania, ar fi susținut că războiul este este cel mai mare rău de pe lume, Hitler, ajungea până acum stăpânul universului. Așadar, dacă identifici o agresiune, trebuie să lupți cu ea indiferent de unde vine, dar numai pentru viață și libertate, nu pentru anexarea de teritorii sau de resurse. Când am creat formula faceți pace, nu dragoste, evident că nu predicam împotriva dragostei, încercam doar într-o oarecare măsură să elimin talmeș sentimental larg răspândit, pace și iubire și frăție și milă și iertare și îngăduință și toate cele care îi face pe oameni să creadă că nu trebuie decât să aruncăm armele și lumea va deveni imediat un loc încântător plin de iubire. În ceea ce mă privește, cred că iubirea este un lucru rar. Cred, cel puțin așa îmi spune propria experiență, că un om poate iubi 10 persoane. Dacă este foarte generos, poate iubi 20 de persoane. Dacă e al naibii de norocos, poate fi iubit de 20 de persoane. Dacă cineva îmi spune că iubește America Latină sau lumea a treia, afirmația e prea superficială ca să fie semnificativă. Așa cum se plângea cu multă vreme în urmă, interpretul unui cântec foarte cunoscut nu e destulă dragoste ca să ajungă pentru toată lumea. Nu cred că iubirea este virtutea prin care se rezolvă problemele internaționale. Ne trebuie alte virtuți. Ne trebuie simțul dreptății, dar și bun simț. Ne trebuie imaginație. O mare capacitate de a pune în locul celuilalt, uneori de a intra în pielea lui, ne trebuie capacitatea rațională de a face compromisuri și uneori sacrificii și concedi dar nu e nevoie să ne sinucidem de dragul păcii. Mă omor ca să fi fericit sau vreau să te omor pentru că așa voi fi fericit. Și aceste două atitudini nu sunt diferite, ele sunt mai apropiate decât credeți. După părerea mea, opusul războiului nu este iubirea, opusul războiului nu este mila, opusul războiului nu este generozitatea sau frăția sau iertarea. Nu. Opusul războiului este pacea. Popoarele trebuie să trăiască în pace. Dacă apuc să văd statul Israel și statul Palestina trăind ușă-n ușă, ca niște vecini cum se cade, fără nedreptate, exploatare, vărsare de sânge, teroare sau violență, voi fi mulțumit chiar dacă nu va domni iubirea. Și așa cum ne amintește poetul Robert Frost, gardurile bune fac vecini buni. Unul dintre aspectele care îngreunează deosebit de mult lucrurile este faptul că acest conflict dintre israelieni și palestinieni dintre israelieni și arabi opune în esență două victime două victime ale acelui haștiran Europa, care a colonizat lumea arabă, a exploatat-o, a umilit-o, i-a călcat în picioare cultura, a dominat-o și a folosit-o ca teren de joacă al imperialismului, este aceeași Europa care i-a discriminat pe evrei. I-a persecutat, i-a hârsuit și în cele din urmă i-a asasinat în masă, într-un genocid fără precedent. Ați putea crede că între două victime răsare pe dată solidaritatea, ca de exemplu în poezia lui Bertolt Brecht. Însă în viața reală, unele dintre cele mai grave sunt tocmai cele dintre două victime ale acelui ajtiran. Între doi copii ai unui părinte nemilos nu există obligatoriu iubire. Adesea, fiecare vede în celălalt exact imaginea părintelui nemilos. Tocmai așa stau lucrurile, nu numai între israelieni și palestinieni, ci și între evrei și arabi. Fiecare dintre părți se uită la cealaltă și vede imaginea asupritorilor din trecut. În literatura arabă contemporană, chiar dacă nu peste tot, și aici îmi exprim o rezervă, nu am acces la literatura arabă decât în traducere, evreul, mai ales evreul israelian, apare adesea ca o prelungire a Europei din trecut, albă, sofisticată, colonizatoare, tiranică, violentă, lipsită de inimă. Evreii sunt descriși ca acei colonialiști care au venit din nou în Orientul Mijlociu, deghizați de această dată în sioniști, ca să tiranizeze, să colonizeze și să exploateze. Foarte frecvent, arabii, chiar și unii scriitori arabi sensibili, nu ne văd așa cum suntem cu adevărat noi, evrei israelieni o ceată de refugiați și de supraviețuitori pe jumătate isterizați, vântuiți de coșmaruri complete, traumatizați nu numai de Europa, ci și de modul în care am fost tratați în țările arabe și islamice. Jumătate din populația Israelului e compusă din oameni izgoniți din țări arabe și islamice. Israelul este în realitate o mare tabără de refugiați, cu toate că jumătate dintre noi sunt de fapt refugiați evrei din țări arabe, arabii nu ne văd așa, ei ne văd ca pe o prelungire a colonialismului. Tot așa, noi, evrei israelieni, nu-i vedem pe arabi și în special pe palestinieni, așa cum sunt ei de fapt victime ale unor secole de tiranie, exploatare, colonialism și umilire. Nu, îi vedem ca pe autor de pogromuri și naziști care s-au înfășurat în Kafieh, Notă. Eșarfă tradițională de obicei din bumbac cu care bărbații arabi își înfășoară capul folosită în climatul arid pentru a proteja de soare și praf. Am încheiat nota. Și-au lăsat mustăți și s-au negrit la soare, dar se țin de aceeași veche distracție, tăierea beregatei evreilor. Pe scurt, sunt bucățică ruptă din vechi tirani. Din acest punct de vedere, ambele părți plutesc într-o ignoranță profundă, nu în privința scopurilor politice, ci a fundalului istoric a traumelor profunde ale celor două victime. Mulți ani am criticat aspru mișcarea națională palestiniană. Unele motive sunt istorice, altele nu. În principal, i-am criticat pe cei din Mișcarea Națională Palestiniană că nu înțeleg cât de adevărată este legătura evreilor cu teritoriul Israelului, că nu își dau seama că Israelul modern nu este produsul unei acțiuni colonialiste, sau cel puțin că nu spun asta poporului lor. Adaug imediat că sunt la fel de necruțători și cu generații întregi de sioniști israelieni care n-au reușit să-și bage în cap ideea că există un popor palestinian, un popor în carne și oase, cu drepturi reale și legitime. Așadar, ambele conduceri trecute și, da, prezente, sunt vinovate pentru că fie nu au înțeles tragedia, fie nu au vorbit despre ea popoarelor lor. Ei bine, nu cred într-un acces de iubire reciprocă între Israel și Palestina. Nu mă aștept ca, după ce se va găsi vreo formulă magică, cei doi antagoniști să se îmbrățișeze și roind de lacrimi într-o scenă dostoievschiană a împăcării între frați care au fost multă vreme învrășbiți. O frățioare, mă vei putea ierta vreodată cum am putut fi atât de crud? Ia tot pământul! Cui pasă de pământ? Nu vreau decât să mă iubești! Din păcate, nu mă aștept la nimic de soiul acesta. Nu mă aștept nici la o lună de miere. Mai degrabă mă aștept la un divorț echitabil între Israel și Palestina. Și divorțurile nu sunt niciodată fericite, chiar și atunci când sunt destul de echitabile. Tot rănesc, tot sfâșie. Cu atât mai mult acest divorț, anume, care va fi foarte special pentru că soții divorțați vor trăi pe veci în aceeași casă, niciunul nu se mută și apartamentul fiind foarte mic, trebuie să decidă care ia dormitorul mare și care îl ia pe cel mic. Și cum își împart sufrageria, apartamentul fiind atât de mic, trebuie să facă niște aranjamente speciale cu baia și bucătăria. Foarte incomod, dar mai bine decât iadul pe pământ în care trăim acum cu toții în țara aceasta pe care o iubim. O țară în care în fiecare zi bărbați, femei și copii palestinieni suferă persecuții, hărțuială, umilință, privațiuni din partea nemilosului guvern militar israelian. O țară în care poporul israelian este terorizat zilnic de redutabilele atacuri teroriste care răpun fără deosebire civilii, bărbați, femei, prunci, copii la școală, cumpărătorii dintr-un mol orice este preferabil acestor lucruri în special un divorț echitabil și poate că în cele din urmă după ce realizăm divorțul dureros și echitabil prin crearea a două state împărțite în mare conform realității demografice nu mă apuc acum să desenez harta, dar vă pot spune în două vorbe că aceste hotare trebuie să fie în esență cele de dinainte de 1967 cu unele modificări făcute de comun acord și cu unele aranjamente speciale pentru dispozită putatele locuri sfinte din Israel, după ce divorțul s-a încheiat și s-au trasat hotarele, cred că Israelienii și palestinienii nu vor întârzia să treacă peste ele ca să bea o cafea împreună. Acela va fi momentul potrivit pentru a bea împreună o cafea, ba mai mult, prevăd că la puțină vreme, după ce va fi transpusă în realitate soluția împărțirii, vom fi în stare să ne gătim împreună mesele în bucătăria micuță, înțelegând prin aceasta că vom crea o economie comună. Poate că o piață comună a Orientului Mijlociu, poate că o monedă a Orientului Mijlociu pot să le garantez un singur lucru europenilor. Conflictul nostru din Orientul Mijlociu o fi el dureros și sângeros și crud și stupid, dar nu vom avea nevoie de o mie de ani ca să creăm în Orientul Mijlociu un echivalent pentru euro. Vom merge mai departe ca dumneavoastră și vom vărsa mai puțin sânge decât ați vărsat. Prin urmare, în loc să vă uitați de sus la noi, evrei și arabi, tâmpiți, cruzi, fanatici, extremiști, violenți, n-ar strica să fiți mai atenți când ne faceți semn de dojană cu degetul. Istoria noastră sângeroasă va fi mai scurtă decât istoria dumneavoastră sângeroasă. Știu că e foarte riscant să faci profetii, când ești de pe meleagurile mele. E o mare înghesuială de profeți pe aici, dar îndrăznesc să prezic că nu vom petrece sute de ani măcelărindu-ne între noi, ca în tradiția europeană consacrată. Vom merge mai iute. Cât de iute? Tare, aș vrea să vă pot răspunde. Nu subestimez niciodată miopia și prostia conducerii politice din amândouă părțile, dar se va întâmpla. În plus, primul pas hotărător trebuie să fie soluția bistatală. Israelul trebuie să se retragă pe poziția inițială israeliană din 1948 și chiar dinainte de la începuturi, recunoaștere în schimbul recunoașterii, stat de plin în schimbul unui stat de plin, independență în schimbul independenței, securitate în schimbul securității, bună vecinătate în schimbul bunei vecinătăți, respect în schimbul respectului. În ceea ce o privește conducerea palestiniană, trebuie să se întoarcă spre poporul ei și să afirme în fine, suscitare, ceva ce nu a reușit niciodată să pronunțe și anume că că Israelul nu este un accident al istoriei, că Israelul nu este o intruziune, că Israelul chiar este patria evreilor israelieni, indiferent cât de dureros ar fi acest lucru pentru palestinieni. Tot așa cum noi, evrei israelieni, trebuie să afirmăm sus și tare că Palestina este patria poporului palestinian, oricât de supărător ne-ar putea părea acest lucru. Cea mai grea parte a conflictului israeliano-araba a conflictului israeliano-palestinian nu este acum, ci a fost în acei mulți ani, în multele decenii în care fiecare dintre cele două părți nu putea nici măcar să rostească numele celeilalte, când palestinienii și arabii nu reușeau să pronunțe cuvântul murdar, Israel. Îl numeau Entitatea Sionistă, Creația Artificială, Intruziunea, Infecția, Al-Daula, Al-Mazuma, Statul artificial sau făptura artificială, foarte multă vreme, numeroși arabi și majoritatea palestinienilor au susținut că Israelul e un soi de expoziție mobilă. Dacă protestau destul de tare, lumea urma să ia Israelul și să-l transplanteze altundeva, poate în Australia sau pe alte coclauri. Tratau Israelul ca pe un vis urât, un coșmar, dacă se frecau bine la ochi. Israelul avea să dispară. Tratau Israelul ca pe o mâncărime trecătoare, dacă se scârpinau o leacă, avea să treacă. Și chiar au încercat de câteva ori, chiar de mai multe ori, să termine cu Israelul prin forța militară. N-au reușit și au fost foarte supărați din cauza eșecului. Dar în acea vreme, nici israelienii nu erau mai breși. Nici noi nu eram în stare să pronunțăm limpede cuvintele poporul palestinian. Recurgeam la eufemisme, cum ar fi localnici sau locuitorii arabe ai țării. Eram mai pan-arabici decât regimul lui Nasser în Egipt, pentru că dacă ești fan arabic, nu mai există problema palestiniană. Lumea arabă este uriașă. Mulți ani, noi, izraelienii, am fost orbi la faptul că poporul palestinian nu putea să-și afle un cămin nici măcar în țările arabe. Nu voiam să vedem sau să auzim așa ceva. Vremurile acelea au trecut. Fiecare dintre cele două popoare ar trebui acum să priceapă că celălalt este real și majoritatea oamenilor din ambele părți știu acum că ceilalți nu o să plece. Chestia asta le cade bine? nici vorbă. Momentul de față este fericit? Ba deloc, e un moment dureros. Mai degrabă este pentru ambele părți, cam ca atunci când te trezești la spital, după somnul provocat de anestezie și descoperi că ți-a fost amputat un membru. Și trebuie să vă spun că acesta este un spital prost și doctorii nu sunt prea grozavi, iar cele două familii din afara sălii de operație se bălăcăresc între ele și îi bălăcăresc și pe doctori. Iată imaginea Orientului Mijlociu în acest moment. Dar toată lumea știe măcar că operația este este inevitabilă, toată lumea știe, acum că țara va trebui să fie împărțită cumva în două state naționale. O țară care va fi predominant, nu exclusiv, ci predominant evreiască, deoarece evreii au dreptul să fie majoritari într-o țărișoară care, după retragerea israeliană, va fi probabil cât o treime din suprafața unui comitat britanic. Dar acesta va fi locul cunoscut de evrei israelieni de la întreaga lume, chiar și de vecinii cu patria noastră. Însă prețul trebuie să fie același drept pentru poporul palestinian. Vor avea o patrie care va fi chiar mai mică decât Israelul, dar va fi un cămin minul lor. Totuși, mai urgentă decât problema hotarelor, decât problema locurilor sfinte disputate, mai urgentă decât orice altceva este problema tragediei refugiaților palestinieni din 1948. Acei oameni care și-au pierdut casele și în unele cazuri și-au pierdut patria. Au pierdut totul în timpul războiului israelian de independență din 1948. Vinovăția sau marea parte a vinovăției în privința acestei tragedii este foarte controversată. Există istorici Israel modern care învinovățesc Israelul. Presupun că în câțiva ani, în cele din urmă, și sper să apuc ziua aceea, vor exista și istorici arabi moderni care să învinovățească guvernele arabe din acea vreme. Dar, indiferent cine este vinovat și în ce măsură, problema este de primă urgență. Toți refugiații palestinieni care nu au casă, loc de muncă și țară în care să trăiască, trebuie să primească locuință, loc de muncă și pașaport. Israelul nu-i poate primi, cel puțin nu în număr foarte mare. Dacă o face, va înceta să fie Israel. Însă, Israelul trebuie să participe la găsirea soluției și să accepte o parte a răspunderii pentru această tragedie. Cu toate că gradul răspunderii este o chestiune foarte speculativă și probabil foarte subiectivă. Însă o parte a răspunderii apasă pe umerii Israelului. Restul se împarte între conducerea palestiniană din 1947 și guvernele arabe din 1948. Israelul trebuie să ajute la reașezarea refugiaților în viitoarea palestină, adică cisjordania și Gaza sau altundeva. Desigur, Israelul este perfect îndreptățit să ridice problema unui milion de evrei refugiați din țările arabe care și-au pierdut casa și tot avutul în urma războiului din 1948. Acești evrei nu vor să se întoarcă în țările arabe, dar și ei au lăsat acolo tot ce aveau, în Irak, Siria, Yemen, Egipt, Nordul Africii, Iran și Liban, când au fost practic aruncați afară din aceste țări, uneori brutal. Deci toate aceste lucruri trebuie puse în rânduială. Dacă aș fi prim-ministrul Israelului, nu aș semna niciun tratat de pace care nu rezolvă problema refugiaților palestinieni, reașezându-i în statul Palestina deoarece orice rezoluție care nu se ocupă de problema refugiaților este o bombă cu explozie întârziată. Nu numai din rațiuni morale, ci și din rațiuni egoiste legate de securitatea Israelului, această problemă umană și națională trebuie să fie rezolvată în cadrul procesului de pace actual. Din fericire, nu vorbim despre întreaga Africa sau despre India. Vorbim despre câteva sute de mii de case și de locuri de muncă. În prezent, nu toți refugiații palestinieni sunt fără casă și fără țară, dar cei care se află în această situație zacă în lagărele de refugiați în condiții inumane. Problema lor este problema mea. Dacă nu se găsește o soluție pentru acești oameni, Israelul nu va avea parte de pace și liniște chiar dacă ajunge la un acord cu vecinul său. Vreau să propun primul proiect mixt pe care trebuie să-l inițieze evrei israelieni și arabii palestinieni după ce se va fi desăvârșit divorțul lor și va fi transpusă în fapt soluția bistatală. Acest proiect, pentru care nu ar trebui să acceptăm ajutor extern și în care ambele națiuni ar trebui să investească egal dolar după dolar, Trebuie să fie un monument comun care să reflecte prostiile, tâmpeniile noastre din trecut adică toată lumea știe că atunci când tratatul de pace va fi încheiat în fine poporul palestinian va căpăta mult mai puțin decât ar fi putut căpăta acum 55 de ani acum 5 războaie acum 150 de morți ai noștri și ai lor. Păcat că atitudinea liderilor palestinieni din 1947-1948 a fost fanatică, părtinitoare, rigidă păcat că nu au acceptat rezoluția ONU din noiembrie 1947 în privința împărțirii teritoriului. Dar și conducerea israeliană trebuie să contribuie la monumentul prostiei, pentru că noi, israelienii, am fi putut face un târg mult mai bun, mult mai convingător dacă nu eram atât de aroganți, dacă nu ni s-ar fi urcat puterea la cap, dacă eram mai puțin egoiști și mai puțin lipsiți de imaginație după victoria militară din 1967. Așadar, ambele națiuni vor trebui să șadă și să cugete profund la trecutele greșeli comune. Totuși, avem o veste bună, pentru că blocajul cognitiv a dispărut. Dacă s-ar face acum un referendum sau un sondaj de opinie de la țărmul Mediteranei până la râul Jordan, întrebând pe fiecare, indiferent de religie, statut social, politică, pașaport sau lipsa pașaportului, tot omul, nu care i-ar părea soluția dreaptă, nu ce iar plăcea să vadă, ci ce crede că se va întâmpla până la urmă, presupun că 80% ar spune despărțirea și soluția bistatală Unia ar adăuga pe dată și cu asta se va sfârși totul și va fi o nedreptate strigătoare la cer. În ambele tabere vor fi mulți din cei care spun asta dar cel puțin cei mai mulți știu acum. Vestea bună este că zic eu ambele popoare evrei israelieni și arab-palestinieni și-au depășit conducătorii pentru prima dată într-un secol când în cele din urmă, în ambele părți, se va ridica un lider vizionar și va spune gata. asta e, visurile biblice, visațiile sănătoși, visuri dinainte de 47, visuri de după 67, închipuiri de tot soiul. Visați cât poftiți, nimeni nu cenzurează închipuirile, dar realitatea este în mare, în liniile din 1967. Câteva palme de pământ mai încolo sau mai încoace prin consens și o formulă deschisă pentru disputatele locuri sfinte, pentru că acolo este posibil doar un aranjament lipsit de rigiditate. În momentul în care liderii ambelor părți vor fi gata să spună aceasta, vor descoperi că ambele popoare cu inima grea sunt pregătite să o facă, deloc fericite, dar gata să o facă, mai pregătite decât oricând, pregătite în sensul dur, pregătite prin suferință și vărsare de sânge, dar pregătite. Vreau să vă spun un singur lucru, ce puteți face dumneavoastră, ce pot face liderii de opinie? ce pot face europenii, ce pot face toți cei neimplicați în problemă în afară de a clătina din cap și a zice, vai ce nenorocire!" Păi ar fi vreo două lucruri, poate trei Mai întâi, liderii de opinie din Europa au prostul obicei de a face semn cu degetul dojenitor ca o demodată directoare de școală din epoca victoriană către una sau cealaltă dintre părți Cum de nu vă crapă obrazul de rușine Mult prea des găsesc în ziarele din diferite țări europene lucruri îngrozitoare despre Israel sau lucru Lucruri îngrozitoare despre arab și despre islamism. Lucruri naive, lucruri obtuze, lucruri ipocrite nu mai sunt european, în niciun alt sens, în afară de durerea părinților și străbunilor mei, care a imprimat în genele mele sentimentul unei iubiri neîmpărtășite față de Europa. Însă, dacă aș fi european, aș avea grijă să nu fac nimănui semn de mustrare cu degetul. În loc să dojenez, zicându-le în fel și chip israelienilor sau palestinienilor, aș face tot ce-mi stă în putere ca să ajut ambele părți, pentru că ambele sunt în pragul celei mai dureroase decizii din istoria lor. Pentru israelieni, renunțești la teritoriile ocupate, desfințarea majorității coloniilor vor însemna nu numai ciuntirea imaginii despre sine și confruntarea cu un grav dezacord și scindare interne. Ele vor reprezenta și un mare risc pentru securitate, nu din partea Palestinei, ci a unor viitoare forțe arabe extremiste. Acestea ar putea la un moment dat să folosească teritoriul palestinian pentru lansarea unui atac împotriva Israelului, care după retragere va avea la mijloc o lățime de numai 12 kilometri. Asta înseamnă că granița viitorului stat palestinian va începe la circa 7 kilometri de singurul nostru aeroport internațional. Palestina va fi la mai puțin de 20 de kilometri, de mai bine de jumătate dintre evreii israelieni. Ierusalimul va fi pe graniță. Nu este o hotărâre ușor de luat pentru israelieni și totuși trebuie să o ia. La rândul lor, palestinienii vor trebui să sacrifice părți care erau ale lor înainte de 1948, lucru dureros. Adio Haifa, adio Jaffa, adio Berșeba și multe alte orașe și sate care erau arabești, dar nu mai fac și nu vor mai face parte nici când din Palestina o să doară al naibii de tare. Prin urmare, dacă aveți o fărâmă de simpatie de oferit, acum este momentul să o dați celor doi pacienți. Nu mai trebuie să alegeți între poziția pro-Israel sau pro-Palestina. Trebuie să fiți pro-pace.